Розділ 2. Лізі та псих. Темрява його любить. Наступного ранку Лізі сиділа по турецькому на підлозі в меморіальному кутку Скотта і дивилася на купи та стоси часописів, збірників, підготовлених випускниками університетів, бюлетенів англійського факультету та університетських журналів, що громадилися попід південною стіною кабінету. Їй спало на думку, що, можливо, простого споглядання вистачить для того, щоб визволитися з того полону, в якій узяли її уяву ці досі небачені фотографії. Тепер, коли вона сюди прийшла, вона зрозуміла, що це марна надія. Обійдеться вона і без невеличкого блокнота Менди, з його м'якими палітурками та занотованими в ньому цифрами. Він лежав неподалік від неї на підлозі, і Лізі запхала його в задню кишеню джинсів. Їй не хотілося дивитися на нього, на цей дорогоцінний артефакт, не зовсім урівноваженого розуму. Вона ще раз зміряла поглядом довгу кучугуру книжок і журналів під південною стіною, запелюжену книжкову змію чотири фути за вишки і не менш як тридцять футів завдовжки. Якби не Аменда, вона, певно, запакувала б їх усі до одного в ящики для напоїв, навіть не подивившись на них або дивуючись, навіщо Скот поназбирував їх так багато. «Мій розум просто не думає в цьому напрямі», – сказала вона собі. «З мене справді поганий мислитель». «Може і ні, але пам'ять у тебе завжди була дірявою». Це був Скотт із його іронічною, чарівною і завжди майже неспростованою логікою. Але вона і справді відзначалася великим умінням забувати. Як і він, до речі, і обоє мали на це свої причини. Іначе для того, щоб не мати підстав сумніватися у правоті його слів, вона підслухала уривок розмови між якимись привидами. Один зі співрозмовників, Скотт, був їй знайомий. Другий говорив із легким південним акцентом. А може він лише мав претензію на цей акцент, і тому він був у нього ледь помітний. «Тоні напише про все це для... такого-то, того-то чи якогось там». «Вам надіслати примірник, містер Лендон?» на, «Звісно, надішліть». Навколо гомінг голосів. Скотт навряд чи й почув, що Тоні про все це напише, його увага була цілком поглинута тонким політичним завданням – налагодити якнайтісніший контакти з публікою, яка прийшла подивитись на нього. Скотт прислухався до голосів натовпу, який далі збільшувався перед ним, і думав про те, як йому знайти точку підключення, не пропустити тієї блаженної миті, коли електричний струм потече від нього до них, а потім назад, до нього, Підсилений удвічі або й утричі, він любив цей струм. Але Лізі була переконана, що мить підключення він любив ще більше. Проте він не пожалкував часу на те, щоб відповісти. «Надсилайте фотографії, статті або огляди в газетах, кампусу, факультету, будь-який подібний матеріал. Кабінет, РФД-2, Шугартоп, вулиця, Гілроуд, Касл Штат Мен. Лізі знає кот, а я його ніколи не пам'ятаю». Ото й усе, що він про неї сказав. Лізі знає кот, як би обурено зарепетувала Менда, якби це почула, але Лізі хотіла, щоб про неї забували в цих поїздках і там, і не там. Вона любила спостерігати, сама залишаючись непоміченою. Як той, хто підглядає крізь замкову шпарину у порнофільмі, якось запитав її Скот, і вона відповіла йому тонкою осяйною усмішкою, показуючи, що їй до вподоби ходити полезо. Авжеж, якщо тобі так здається, любий відповіла вона. Він завжди відрекомендовував її, коли вони кудись прибували, якщо в цьому була необхідність. Але така необхідність виникала рідко. Поза сферою своєї професійної діяльності, люди з академічного світу майже нічим не цікавилися. Більшість просто була в захваті від того, що бачить так близько перед собою автора «Дочки матроса», «Премія національної книги» та «Мощей», «Пуліцерівська премія». Був також період тривалістю приблизно 10 років, коли Скотт став грандіознішим, ніж саме життя, для інших, а іноді й для самого себе. Але не для Лізі, бо саме вона завжди тицяла йому рулон свіжого туалетного паперу, коли потреба примушувала його зірватися з унітаза і кудись терміново бігти. Ніхто не заряджав сцену, коли він стояв там із мікрофоном у руці, але навіть Лізі відчувала той струм, який переливався від нього до публіки то був струм високої напруги, і він був мало пов'язаний із його діяльністю чи його обдаруванням письменника. А може й зовсім не був пов'язаний. Він міг видобути з себе цю енергію завдяки своїй скотності, якщо можна так висловитися. Це звучить абсурдно, але так воно було. І це дуже мало змінювало його, не завдавало йому якоїсь шкоди, принаймні доти. Її погляд раптом зупинився – прикипівши до спинки публікації у твердих палітурках і витиснених золотом літерах. У Тен Нешвіл, Рев'ю, 1988. 1988 рік. Рік роману про кантрі-рок. Роману так ніколи і не написаного. 1988 рік. Рік психа. Тоні напише про все це. Ні, заперечила собі Лізі. Він сказав не Тоні, він сказав Тоней. І справді, він сказав тоне, він сказав тоне, і про все це напише. Напише для Утен Нешвіл Рев'ю 1988 Промовила Лізі. Він сказав, я міг би надіслати вам примірник експрес-поштою. Але хай вона буде проклята, якщо той малий шанувальник Теннесі Вільямса не сказав «спрес-поштою». Таким справді був його голос. Таким справді був той випечений на півдні паскудний акцент. Трампер, Трампен. Той чоловічок і справді драпонув, як довбаний чемпіон трекових гонок, але ні, його звали інакше, його звали Драпел, прошепотіла Лізі, звертаючись до порожніх кімнат і стиснула кулаки. Вона дивилася на книгу із золотим тисненням на спинці так, ніби вона могла зникнути в ту саму мить, коли вона відведе від неї погляд. Того нікчемного дрібного південця звали Драпел. І він тоді драпонув, як кролик від лиса. Скотт, певно, відхилив пропозицію скористатися експрес-поштою або послугами федеральної системи експрес-пересилань. Він вважав це непотрібним марнотратством. Він ніколи не квапився одержувати свою кореспонденцію, коли вона надходила йому безперервним потоком. Він її просто нехтував. Коли йшлося про рецензії на його романи, він завжди був готовий звернутися до агенцій, які прискорювали надходження пошти, та щодо тих статей, у яких ішлося про його виступи перед публікою, регулярна поштова служба цілком задовольняла його. Оскільки кабінет мав свою окрему адресу, Лізі усвідомлювала, що навряд вона зможе побачити всі ці речі, коли вони надійдуть. А коли вони були вже тут, то ці добре провітрювані і добре освітлені кімнати були зрештою творчим майданчиком Скотта, а не її територією. Такий собі дуже затишний клуб одного чоловіка, де він писав книжки і слухав музику на повну гучність, бо міг це собі дозволити у звуконопроникній кімнаті, яку він називав «Моя ватяна камера». На його дверях ніколи не висіла табличка з написом «Прошу не турбувати». елізі приходила сюди безліч разів, коли він був живий. І Скот завжди був радий її бачити, але тільки Аменді спало на думку подивитися – що було в череві книжкової змії, яка дрімала під південною стіною. Вразливій Аменді, підозріливій Аменді, вічно настороженій Аменді, котра невідомо в який спосіб переконала себе в тому, що її дім згорить дощенту, то якщо вона не підкладатиме у свою піч на кухні рівно по три кленові Поліна за один раз, не більше і не менше. Аменді, чиєю незмінною звичкою було нахилитися і тричі обкрутитися навкруг себе, якщо їй треба було повернутися в дім, бо вона забула там щось узяти. Варто було подивитися на все це, або почути, як вона рахує, скільки разів провела щіткою, коли чистить зуби, і ви легко могли би списати менду, як ще одну пришелепувату стару діву, а хтось би рекомендував їй регулярно приймати антидепресанти, золофт або прозак. Але якби не було менди... Що маленька Лізі коли-небудь згадала б про те, що тут лежать сотні фотографій її небіщика-чоловіка, чекаючи лише, щоб вона подивилася на них. Сотні фрагментів пам'яті, що чекають, коли їх буде покликано. І більшість із них, безперечно, набагато приємніші, аніж спогад про Драпаела, цього спеченого на південному сонці паскудного боягуза. «Перестань, прошепотіла вона собі. Перестань дуріти, Лізі!» «Дебушер Лендон і дай собі спокій!» Але вона явно була не готова прислухатися до поради, яку давав їй здоровий глуст, бо підвелася, перейшла кімнату і стала навколішки перед стосом книг. Її права рука сама собою ковзнула вперед, наче виконувала якийсь магічний фокус і вхопила том, позначений написом «Утен Нешвіл Рев'ю 1988». Її серце лунко калатало, але не від збудження, а від страху. Голова могла розповісти серцю про все, що сталося 18 років тому. Та коли йдеться про емоції, серце завжди користується своїм власним, неповторним словником. Русяве волосся психа було майже білим. Той псих був аспірантом, і його балачка не була цілковитою тарабарщиною. Наступного дня, після пострілів, коли стан скота поліпшився від критичного до стабільного, вона запитала його... Чи божевільний аспірант міг щось обміркувати? Щось обміркувати було героїчним актом, актом волі, а психі навряд чи наділені, бодай, якоюсь волею. Чи, може, вона думає інакше? Я не знаю, Скотте, я про це подумаю. Але вона сказала йому неправду. Вона мала твердий намір ніколи про це не думати, якщо їй тільки вдасться. На думку Лізі, паскудний псих із маленьким пістолетом мав бути приєднаний до інших речей, про які вона успішно забула, після того, як зустрілася зі скотом. Було дуже жарко, чи не так? Він запитав це, лежачи в ліжку. Ще блідий, занадто блідий, але його звичний колір уже почав повертатися. Він сказав це без якогось наміру, не подивився на неї якось особливо, а просто для того, щоб підтримати розмову. І Лізі, тепер Лізі сама одна, вдова Лізі, здригнулася. Він нічого не пам'ятав, прошепотіла вона. Вона була майже впевнена в тому, що він нічого не пам'ятав. Нічого не пам'ятав про те, як він лежав на тротуарі, і обоє вони думали, що він уже ніколи не підведеться, що він помирає, і між ними вже не відбудеться нічого, крім того, що відбувалося між ними тоді. І це між ними, які мали так багато сказати одне одному. Невролог, з яким вона набралася мужності поговорити, сказав, що забуття навколо травматичної події – норма людської поведінки. Що люди, яким щастить пережити таку подію, часто відкривають, що на плівці їхньої пам'яті те місце випалене і там немає нічого, крім чорної плями. Ця пляма може розтягтися на 5 хвилин, 5 годин або 5 днів. Іноді розірвані фрагменти та образи виринають на поверхню лише через роки або навіть десятки років. Невролог назвав це механізмом захисту. Для Лізі ця територія була дуже зрозумілою. З лікарні вона повернулася до мотелю, у якому жила. Ту була не дуже гарна кімната. Вікна виходили на задній двір. І там не було на що подивитися, крім дощаного паркану. І нічого послухати, крім гавкання десь близько сотні собак. Але в ті дні Лізі залишалася байдужою до таких незручностей. Звичайно ж, їй хотілося не мати нічого спільного з кампусом, де підстрелили її чоловіка. І коли вона скинула черевики і лягла на тверде двоспальне ліжко, то подумала. Темрява його любить. Чи це і справді було так? Звідки вона могла знати, коли не знала навіть, що це означає? Ти знаєш, татовим призом був поцілунок. Лізі так швидко обкрутила голову на подушці, ніби одержала невидимого ляпаса. Заткнися про це. Ніякої відповіді, ніякої відповіді, а потім тихо й лукаво. Темрява його любить, він танцює з нею, як закоханий, а місяць підіймається над пурпуровим пагорбом, і те, що було солодким, тепер пахне кислим, пахне як отрута. Вона знову обернула голову назад. А за вікнами мотелю собаки, кожен паскудний пес у Нешвілі, так їй здалося, лунко загавкали, коли сонце зайшло, огорнуте помаранчевим серпневим димом, відкриваючи дорогу для ночі. Коли вона була малою дитиною, мати їй казала, що в темряві немає чого боятись, і, певно, вона казала правду. Їй було завжди весело в темряві, навіть тоді, коли її розпанахували спалах і блискавок, і розтрощували перекоти грому. Тоді, як її на багато років старша сестра Менда, бо я скоховалася під ковдрою, маленька Лізі сиділа на своєму ліжечку, смокчучи пальчик і просячи, щоб хтось приніс ліхтарика і почитав їй казку. Якось вона розповіла про це Скотові, і він узяв її за руки і сказав, «Тоді ти будь моїм світлом, будь моїм світлом, Лізі!» І вона намагалася, але... Я був у темряві, прошепотіла Лізі, сидячи в його осиротілому кабінеті з У.Т. Нешвіл, рев'ю 1988 у руках. «Ти сказав це, Скоте. Правда ж ти це сказав? Я заблукав у темряві, і ти мене знайшла. Ти врятувала мене. Можливо, у Нешвілі так воно і справді було, але не в кінці. Ти завжди рятувала мене, Лізі. Ти пам'ятаєш ту першу ніч, коли я залишився у твоєму помешканні». Сидячи тепер із книгою на колінах, Лізі посміхнулася. Звісно ж, вона її пам'ятає. Найсильніший спогад залишився в неї від шнапсу, настояного на перцевій м'яті. Від нього в неї була печія у шлунку. А він мав проблему з ерекцією. Спочатку в нього нічого не виходило, але потім усе стало добре. Вона тоді думала, що причиною був алкоголь. І лише згодом він розповів, що до неї ніколи не домагався успіху. Вона була в нього першою і єдиною. І всі ті історії, які він розповідав їй або комусь іншому про своє божевільне життя в підлітковому сексі, як голубому, так і нормальному були брехнею. А що Лізі? Лізі дивилася на нього як на незакінчений проект, як на справу, яку треба зробити перед сном. Наглянути за посудомийною машиною, поки вона щиняє великий шум, замочити на ніч інший посуд, підбадьорити зневіреного молодого письменника – який ще не набув упевненості в собі. Коли все було зроблено і ти заснула, я лежав із розплющеними очима і слухав цокання годинника на твоєму нічному столику та завивання вітру зовні, і зрозумів, що я справді вдома, що з тобою в ліжку – це мій дім, і щось невідоме, яке наблизилося до мене в темряві, несподівано відійшло. Воно не могло залишитися, воно було прогнене». Воно знало, як повернутися, я в цьому не сумнівався, але воно не могло залишитися, і я міг тепер справді заснути. Моє серце було переповнене вдячністю. Я думаю, то було перше почуття вдячності, яке мені довелося пережити. Я лежав там, поруч із тобою, і сльози котилися в мене по щоках і падали на подушку. Я кохав тебе тоді, і я кохаю тебе тепер. І я кохав тебе кожну мить у проміжку між цими моментами. «Мені байдуже, чи ти мене розумієш?» «Порозуміння дуже переоцінюють, бо ніхто ніколи не може почувати себе в достатній безпеці. Тому я ніколи не забуду, в якій безпеці я себе почував, хоч та проява і вийшла з темряви». Татовим призом був поцілунок. Лізі промовила цю фразу тепер у голос, і хоч у порожньому кабінеті було тепло, вона затремтіла. Їй досі було невідомо, що вона означає – але вона ні на мить не сумнівалася, що пам'ятає, коли Скотт сказав їй, що татовим призом був поцілунок, що вона була його першою жінкою і що ніхто не може почувати себе в достатній безпеці. Це було саме перед тим, коли вони побралися. Вона дала йому стільки безпеки, скільки могла, але цього виявилося не досить. Кінець кінцем Скоттова проява знову повернулася до нього – та проява, яку він іноді михцем бачив у дзеркалах та на поверхні води. Проява з довгим плямистим боком, довгий хлопець. На якусь мить Лізі опанував страх, і вона швидко оглянула кабінет. Чи довгий хлопець не дивиться на неї наразі? Вона розгорнула у Теннешвіл-рев'ю 1988. Спинка книги хрустнула, як пістолетний постріл. Це примусило її здивовано скрикнути, і книга випала з її рук на підлогу. Тоді вона засміялася, дещо нервово треба визнати. «Яка ж ти дуре, Лізі. Коли книжка впала, з неї вилетіла згорнута газета, жовта і шкарубка на дотик. Розгорнувши ту газету, вона побачила зернисту фотографію з написом під нею, на якій був знятий молодик років двадцяти трьох, що здавався значно молодшим через вираз приголомшеного подиву на своєму обличчі. У правій руці він тримав лопату з короткою ручкою і срібним совком. На совкові були вигровівані слова, котрі на фотографії не можна було прочитати, але Лізі їх пам'ятала. Урочиста церемонія закладин бібліотеки Шипмена. Той молодик, можна сказати, втупився в лопату пильним поглядом, і як Лізі бачила не лише з виразу його обличчя, а й усієї незграбної пози його довготелесого тіла. Він не мав жодного уявлення про те, що бачив перед собою. Це могли бути артилерійський снаряд, карликове дерево, детектор радіації або китайська свинка з прорізом на спині для вкидання монет. Це могли бути казна яка чортівня, любовний амулет або дамський капелюх-дзвін, пошитий зі шкіри койота. Це міг бути пеніс поета Піндара. Цей хлопець зайшов надто далеко, аби щось розуміти. Вона не наважилася би також стверджувати, чи він помітив що за його ліву руку вхопився також навіки застигши роями чорних фотоцяток, чоловік одягнений у щось схоже на уніформу дорожньої патрульної служби. Пістолета в нього не було, але його груди перехоплювала шкіряна портупея марки «Сем Браун», і було у всій його поставі щось таке, що скот, сміючись і роблячи великі очі, міг би назвати «великою-великою пихатою діркою на людині». На його обличчі грала також усмішка – великої-великої пехатої дірки, поєднана з усмішкою по легкості та вдячності Богові, яка промовляла. «Сино, тобі більше не доведеться купувати собі випивку в тому барі. Де трапиться бути і мені, якщо в моїй кишені один долар тертиметься об інший?» На задньому тлі вона побачила драпела, маленького мершавого південця, який утікав геть. Роджер Драпеел, і їй раптом спало на думку, що П. Це скорочення «паскудник». Чи бачила вона Лізі Лендон, як щасливий коп служби охорони кампусу тиснув руку приголомшеному Молодикові? Ні. Але стривайте. Стривайте? Ну ж, бо чи не хотіли б ви побачити правдивий образ із життя? Найгірші заказкові картини, як ті, де Аліса падає в кролячу нору, або жаба в капелюсі циліндрі їде на мотоциклі. Тоді добре придивіться до цієї світлини з її правого боку. Лізі нахилилася так низько, що її ніс майже торкався по жовклої фотографії з Нешвільської Американ. У широкій центральній шухляді головного письмового столу Скотта зберігалося збільшуване скло. Вона бачила його багато разів. Воно лежало між найдавнішою у світі нерозкритою пачкою сигарет Герберт Тарейтон, і найдавнішою у світі книгою невикористаних зелених марок Гріншилд. Вона могла б його взяти, але не захотіла цим клопотатися. Вона не потребувала ніякого збільшення, аби воно підтвердило їй те, що вона вже і без того побачила. Половину брунатного мокасина. Половину мокасина з шкіри, приклеєним до підошви тонким підбором. Якими вони були зручними, і вона взула їх теж того дня, хіба ні? Вона вже не бачила ані щасливого копа, ані приголомшеного молодика. Тоні вона була в цьому певна або, словно звісний, і про все це напишей». Не помічала більше і Драпа Ела, спеченого на південному сонці паскудника, після того, як побачила головне. Усі вони враз перестали щось означати для неї. Вся їхня нікчемна зграя. Тепер лише одне було в неї на думці – Скот. Він був, безперечно, не більш як за десять футів від неї, але вона знала, що коли не проштовхається до нього одразу – Натовп, який скупчиться навколо нього, її не пропустить. А якщо вона до нього не проб'ється, Юрба може затоптати його. Може вбити його своєю небезпечною любов'ю та зажерливою цікавістю. А може бути, він уже помирає. І вона повинна бути присутньою при тому, як він відійде. Коли він переступить через поріг, як сказали б люди з генерації її матері і батька. «Я була певна, він помре». Сказала Лізі, звертаючись до мовчазної осяєної сонцем кімнати, до запелюженого, звивистого тіла книжкової змії. Тож вона кинулася бігти до свого чоловіка, який щойно впав, і фотокореспондент, хоч він і був там лише для того, щоб зробити необхідний знімок високих осіб коледжу та славетного письменника-гостя, які зібралися для врочистого ритуалу першого занурення «Лопати в землю там», де мала бути споруджена нова бібліотека, зрештою зумів зробити набагато динамічнішу фотографію. Хіба ні? Це була світлина для першої сторінки, а може навіть для виставки в залі слави. Така світлина, яка примушує вас під час сніданку зупинити ложку з вівсяною кашею на півдорозі від миски до рота, капаючи на рекламні заголовки, схожа на фото Освальда, коли той притиснув руки до живота, і роззявив рота в останній передсмертній судомі, застиглий образ, забути який неможливо. Лише Лізі була спроможна помітити, що дружина письменника також була на цій фотографії, а точніше на ній було видно один підбор від її мокасина. Під фотографією був такий підпис: капітан С. Гефернан зі служби охорони кампусу Теннецького університету. Дякує Тоні Едінгтону, який урятував життя знаменитого письменника-гостя Скотта Лендона лише за кілька секунд до того, як було знято це фото. «Він справжній герой», – сказав капітан Гефернан. «Ніхто інший не був так близько, щоб змогти втрутитися». Додаток, сторінка 49. Праворуч від фотографії, знизу вгору, було надруковано досить довге послання, написане від руки незнайомим їй почерком. Ліворуч, знову ж таки знизу вгору бігли два рядки, написані неохайним почерком Скота, причому перший рядок був трохи ширший, ніж другий, і там була також стрілочка, яка, о Боже, вказувала на мокасин. Що ж до історії його дружини, назвімо її Лізі та псих, драматична розповідь про справжню пригоду, то він зрозумів геть усе. Чи розлютився він? Ні. Бо він знав, що його дружина не розлютилася. Він знав. Їй усе це здасться кумедним, і то таки справді була кумедія. Безглуздий акт порушення громадського порядку. То чому ж їй тепер так хочеться плакати? Ніколи за все своє життя не була вона така приголомшена. Ніколи не почувала себе такою одуреною. Ніколи їй не затоплювала така хвиля емоцій, як у ці останні кілька днів. Лізі впустила вирізку з газети на книгу, налякана тим, що несподівана повінь сліз – Може розчинити її, як слина розчиняє в роті цукерку. Вона затулила очі долонями і завмерла в чеканні. Коли відчула впевненість у тому, що сльози не потечуть, то підняла вирізку і прочитала, що там написав Скотт. Я мушу показати Целізі, як вона сміятиметься. Але чи зрозуміє вона? Наша газета стверджує так. Він перетворив крапку під знаком оклику на осяєне сонячною усмішкою обличчя, у стилі сімдесятих років, ніби хотів побажати їй чудового дня. Ілізі його зрозуміла. Через вісімнадцять років, але яка різниця? Пам'ять відносна. Дуже і дуже, любий друже, міг би сказати Скот. Дуже і небайдуже. Цікаво, що сьогодні робить Тоні, справді дуже цікаво. Рятівник знаменитого Скота Лендона. Вона засміялася, і сльози, які досі стояли у неї в очах, покотилися вниз по її щоках. Вона обернула фото на 90 градусів і прочитала іншу довшу цидулку – 8-18-88. якщо ви мені дозволите так себе називати, я думаю, ви захочете мати цю фотографію Кей-Ентоні Тоні Едінгтона, молодого аспіранта, який врятував вам життя. Тенниський університет безперечно віддасть йому належні почесті. Ми подумали, що ви теж, певно, захочете бути в курсі подій. Його адреса 748 Coldview Avenue, Nashville, North Nashville, Tennessee, Містер Едінгтон. Убогий, але гордий. Походить із порядної родини Південного Теннессі і є чудовим студентським поетом. Ви, звичайно, захочете подякувати йому і, можливо, винагородити його у свій власний спосіб з повагою Роджер П. Драпел, ад'юнкт професор англійського факультету Тенниського університету Нешвіл. Лізі прочитала це один раз, двічі, двічі, тричі, скільки ще, проспівав би в цьому місті Скотт. Усе ще всміхаючись, але тепер вона робила це зі змішаним почуттям роздратованого подиву та остаточного розуміння. Роджер Драпелл, певно, був настільки ж необізнаний із тим, що там насправді сталося, як і кампусний коп. А це означало, що лише двоє людей у цілому світі знали правду про те, що відбулося в той день. Лізі Лендон і Тоні Едінгтон – хлопець, який опише й цей для університетського щорічника. Але цілком можливо, що навіть сам Тоней не зрозумів, як слід, що сталося, після того, як церемоніальна лопата виконала свій ритуал і зробила перший кидок землі. Можливо, страх примусив його цілком відключитися, як і всіх інших. Ай йому біс. Він міг і справді повірити в те, що саме він урятував Скота Лендона від смерті. Ні, вона так не думала. Вона думала, що ця газетна вирізка і поспіхом накидана улеслива цидулка були дріб'язковою помстою драпаела Скотові. Але за що? За те, що він був надто чемний, за те, що він дивився на месьє від літератури драпаела і не помічав його. За те, що був геніальним літературним піжоном, якому платили 15 тисяч доларів лише за те, що він сказав кілька урочистих слів і один раз копнув лопатою землю? До того ж, ця земля вже була розпушена для того, щоб йому копалося легко. З усіх цих причин, і навіть більше того, на думку Лізі, Драпайл так чи інакше був переконаний, що у правдивішому, справедливішому світі вони помінялися б місцями, і він, Роджер Драпайл, перебував би в центрі інтелектуального інтересу та студентського захвату. Тоді як Скотт Лендон, не кажучи вже про його схожу на мишу дружину, що не пукнула б навіть, якби від цього залежало її життя, герував би на проблемному полікампусу, завжди домагаючись прихильності начальства, намагаючись угадати напрямки вітрів, які віяли звідти, де творилася факультетна політика, не зупиняючись ні перед чим, Аби здобути вище оплачуваний учений ступінь. Хоч би якою була причина, але він не любив скота і захотів помститися в такий спосіб, повідомила вона порожнім кімнатам, розташованим на горищі сараю, що були осяяні світлом сонця, ця газетна вирізка просякнута отрутою, наповненою чорнилом ненависті пера. Вона трохи поміркувала над цим своїм припущенням, а потім вибухнула веселим сміхом ляпаючи долонями по пласкій частині своїх грудей над персами. Коли трохи заспокоїлася, то стала гортати рев'ю, доки натрапила на ту статтю, яку шукала. Найславетніший романіст Америки урочисто започатковує реалізацію давньої бібліотечної мрії. Автором статті було названо Ентоні Едінгтона, відомого також як Тоней. І коли Лізі переглянула статтю, вона виявила, що таки спроможна розгніватися, навіть розлютитися. Бо там не було жодної згадки ані про те, чим закінчилися влаштовані в той день урочистості, ані про вигаданий героїзм автора цієї статті. Єдиний натяк на божевільну несподіванку, яка тоді сталася, можна було знайти в завершальних рядках. Про мову містера Лендона, яку він мав намір виголосити після ритуального занурення в землю лопати, та його лекцію в студентському холі довелося скасувати внаслідок непередбаченого розвитку подій. Але ми сподіваємося, що цей велет американської літератури незабаром знову буде гостем нашого кампусу. Можливо, він приїде, щоб перетяти стрічку, коли Шипмен урочисто відчинить свої двері в 1991 році. Нагадавши собі, що це було університетське рев'ю, Бог тому свідок. Дорога книга в твердих глянцевих палітурках, яку надсилали поштою тим випускникам, яких вважали людьми заможними, вона певною мірою пом'якшила свій гнів. Невже вона і справді могла припустити, що U10 Review дозволить своїм найманим писакам розповісти про криваву подію, що сталася того дня? Чи така репутація своєї Алма-Матер заохотила б грошовитих випускників наповнювати доларами її скрині? Нагадавши собі, що Скотт, певно, лише посміявся, прочитавши цю публікацію, вона трохи заспокоїлася, але не зовсім. Адже Скота не було поруч, щоб обійняти її, поцілувати в щоку, відвернути її увагу, ніжно вщипнувши її за груди і сказавши їй, що на все свій час. Час на те, щоб сіяти, час на те, щоб жати, час на те, щоб зав'язувати, і так само час на те, щоб розв'язувати, а тож на все свій час. Скот нехай йому грець покинув її і... І він пролив кров за вас, люди... Прошепотіла вона обуреним голосом, який пролунав із моторошним призвуком, як голос Менди. Він мало не помер за вас, люди. Це неймовірне чудо, що він тоді залишився живий. І Скот знову заговорив до неї, як мав звичай робити. Вона знала, що це тільки червомовець усередині неї, який підлаштовується під його голос, бо хто знав його краще, ніж вона, чи пам'ятав його ліпше, але почуття підказували їй інше». Почуття запевняли її, що це його голос. «Ти була моїм чудом, – сказав Скотт. – Ти була моїм синьоким чудом. І не лише в той день, а завжди, лише ти відганяла від мене темряву лізі, ти світилася. Мабуть, і справді був час, коли ти так думав, – сказала вона неуважно. Жарко було, правда ж? А тож було жарко, але не тільки жарко, мені було також. Парко, – сказала лізі, – душно і парко. І я від самого початку мала погане перечуття. Сидячи біля книжкової змії з UT Nashville Review 1988 на колінах, Лізі побачила миттєве, але яскраве видіння бабусі Дебушар, яка годує курей на подвір'ї їхнього домашнього пташника. Це було в туалетній кімнаті, коли я відчула погане, бо я розбила... Вона ніяк не може забути про дзеркало, проте клятуще розбите дзеркало, ці думки так обсіли її, що вона зовсім не спроможна думати про те, як би їй хотілося заховатися від спеки. Лізі стоїть позаду Скота і трохи від нього праворуч, скромно склавши перед собою руки, дивлячись, як він балансує на одній нозі, а другою натискає на плече ідіотської маленької лопати, що наполовину занурилася у м'яку землю, яку спеціально привезли сюди для церемонії. День безумно спекотний. Божевільно вологий, божевільно паркий, а досить великий натовп, який тут зібрався, тільки погіршує ситуацію. На відміну від офіційних осіб, роззяви не прийшли сюди. Вдягнені у свої найліпші костюми та навіть у своїх джинсах, шортах і тенісках, вони також навряд чи розкошують у цьому насиченому вологою гарячому повітрі. Лізі все одно їм заздрить, стоячи перед юрбою, бо почуває себе так на цій полудневій спеці, типові для штату Теннессі, ніби підсмажується в розжареній духовці. Просто стоячи нерухомо, у своєму найліпшому літньому одязі вона знемагає від спеки і тривоги, адже знає, що незабаром Піт виступить чорними колами на її світлобрунатному ляному топі, який вона носить поверх бюстгальтера з голубими півкулями. Вона навмисно вдягає в жарку погоду за великий бюстгальтер – та однаково він уже так люто кусає її в цицькі, що годі витерпіти. «Щасливі то були дні, люба моя дитина!» А тим часом Скот і далі балансує на одній нозі, тоді як його волосся занадто довге на потилиці. Його конче треба було б підстригти. Вона знає, що він дивиться в дзеркало і бачить перед собою рок-зірку, а вона бачить лише брудного волоцюгу з пісні Вуті Гятрі. Майорить у подмухах гарячого вітру. Він має спортивний вигляд, і фотограф ходить навколо, обираючи найзручнішу точку для знімання. До дітька добрий спортивний вигляд. Ліворуч від нього стоїть хлоп'яга на ім'я Тоні Едінгтон, який має намір описати всю цю ідіотську радісну церемонію для тієї чи тієї кампусної газетки, а праворуч – представник англійського факультету на ім'я Роджер Драпел. Драпел один із тих людей, які здаються старшими, ніж вони є. І не тільки тому, що втратили багато волосся і наїли чимале черево, а й тому, що завжди створюють навколо себе важку, майже задушливу атмосферу. Навіть його жарти нагадують Лізі усне зачитування пунктів страхового полісу. Ще погіршує становище той факт, що Драпаєл не любить її чоловіка. Лізі відчула його ставлення одразу. Це було неважко, адже більшість чоловіків почувають те саме. І в такий спосіб знайшла ту точку – на якій могла зосередити свою стурбованість. Бо вона стурбована, глибоко стурбована. Вона намагається переконати себе в тому, що до цього спричинилася лише висока вологість та хмари, які купчаться на Заході, провіщаючи надвечір сильні грози, а може навіть торнадо – усе, що пов'язане з низьким атмосферним тиском. Але барометр не показував низького тиску в штаті Мен, коли вона підвелася з ліжка сьогодні вранці за чверть до сьомої. Уже стояв чудовий літній ранок, сонце, яке щойно виглянуло за обрію, мерехтіло в трильйонах росинок на траві між будинком і кабінетом Скота. На небі не було жодної хмарки, погода була такою, яку старий Денді Дейв Дебушер називав би «справжня яєшня дня». Але в ту мить, коли її босі ноги доторкнулися до дубових дощок підлоги у спальні, а думки повернулися до сьогоднішньої поїздки в Нешвілл, Від'їзд до портлендського аеропорту о восьмій, відліт до дельти о пів на десяту, її серце провалилося в моторошне відчуття жаху. А її порожній уранці шлунок, зазвичай лагідний і спокійний, зашумував невмотивованим страхом. Вона вітала ці відчуття з подивом і тривогою, бо зазвичай любила подорожувати, а надто зі скотом. Обоє в такі години приязно сиділи поруч, вона зі своєю розкритою книжкою, він зі своєю. Іноді він читав їй якийсь уривок зі своєї, а іноді бувало навпаки. Іноді їй опановувало відчуття його присутності, вона підводила погляд і шукала його очі. Його врочистий погляд, ніби вона досі була для нього таємницею. А іноді літак потрапляв у турбулентні потоки, і це їй подобалося також. Було схоже на катання на каруселі під час ярмарку в Топшемі, коли вона та її сестри ще були юними на божевільних чашах або на дикій миші. Скотт також ніколи не був проти цих турбулентних інтерлюдій. Їй запам'ятався один випадок особливо шаленого розгулу стихій, коли підлітали до Денвера. Ураганний вітер, удари грому, невеличкий турбовентиляторний літак, місцевої авіалінії «Мертва голова». В розбурханому небі, і як вона побачила, що Скот весело підстрибує на своєму сидінні, як малий хлопчик, якому припекло пісяти, побачила ту божевільно щасливу усмішку на його обличчі. Навпаки, Скот боявся, коли політ проходив дуже гладко, як іноді бувало в середині ночі. Іноді він говорив, цілком зрозуміло, навіть усміхаючись про те, що йому бачилося на екрані вимкненого телевізора або в келишку, якщо нахилити його під правильним кутом. Їй ставало страшно, коли він починав таке говорити. Тому що це була божевільна маячня. І тому що вона почасти знала, про що він каже, навіть якщо їй не хотілося цього знати. Тому не низькі показники атмосферного тиску струбували її того ранку, і, безперечно, не перспектива ще однієї подорожі в літаку. Але в туалетній кімнаті, коли вона простягла руку, щоб увімкнути світло над зливальницею, а вона робила це без будь-яких інцидентів чи пригод протягом усіх вісьмох років, коли вони жили в Шугартоп на Гілроуд, що дорівнювало приблизно трьом тисячам днів за винятком часу, проведеного в подорожах. Тильним боком долоні вона зачепила склянку з їхніми зубними щітками, яка впала на кахляну підлогу, де розбилася приблизно на три тисячі ідіотських скалок. «Ростуди його так, скло паскудне!» Вигукнула вона, наполохана і роздратована цією несподіванкою. Бо вона не вірила у віщі, ознаки та лихі прикмети. Ані Лізі Лендон, дружина письменника, ані маленька Лізі Дебушер із вулиці Сабатус у Лізбон-Фоллс. Прикмети були для дикунів ірландців. Скот, який щойно повернувся до спальні з двома філіжанками кави і тарілкою з намащеними маслом-грінками, став як укопаний. «Що ти розбила, люба дитина?» «А ту каку, яка випала в собаки», – сказала Лізі з люттю в голосі і сама собі здивувалася. Адже це була одна з приказок бабусі Дебушер, а бабуся Дебушер, поза всяким сумнівом, вірила у знаки та ознаки. Але ця стара бабуля простягла ноги, ще коли Лізі навряд чи виповнилося і 4 роки. Невже було можливо, щоб Лізі взагалі її пам'ятала? Але скидалася на те, що так, бо коли вона стояла там, дивлячись на скалки розбитої склянки, Точне формулювання цієї прикмети пролунало в її вухах, вимовлене надтріснутим від тютюну голосом бабулі Дебушер. І воно знову пролунало тепер, коли вона стоїть і милується спортивним виглядом свого чоловіка в його надзвичайно легенькому літньому спортивному піджаку, крізь який проте незабаром проступлять під пахвами чорні плями від поту. «Розбите скло вранці, розбиті серця увечері». Це теж був улюблений вислів бабусі Дебушер що його запам'ятала принаймні одна маленька дівчинка ще до того дня, як бабуся Дебушер, захрипівши, впала, коли пішла годувати курей, тримаючи у фартусі корм для синьошийок, а на плечі торбину зі шкаралупками від букових горішків. Ось так. Справа була не у спеці, не в переїзді і не в тому Бевзі на ім'я Драпаел, який прийшов зустрічати їх та вітати лише тому, що декан англійського факультету лежав у лікарні після термінової операції з видалення жовчного міхура, яка відбулася вчора. Ні, справа була в паскудній розбитій склянці для зубних щиток у сполученні з давно померлою бабусею Ірландкою. І найкумедніше, як згодом сказав їй Скотт, що цього було якраз досить для того, аби її нерви напружилися до краю, аби вивести її з рівноваги принаймні наполовину. Іноді, сказав він їй незабаром по тому, говорячи з лікарняного ліжка, о йому було неважко все обмірковувати після кількох безсонних, заповнених думками ночей, говорячи тим своїм новим, свистячим напруженим голосом, іноді того, чого якраз досить буває і цілком досить, як говориться у відомій приказці. Роджер Драпел мав сьогодні свою частку головного болю. Лізі це знає, хоч це ані трохи не додає йому привабливості в її очах. Якщо існував заздалегідь опрацьований сценарій церемонії, професорові Гекстрому, тому самому, який пережив напад гострого болю в зоні жовчного міхура, після операції було не до того, щоб розповісти його Драпаєлу чи нехай там кому. Таким чином, Драпаєл мав у своєму розпорядженні не більше дня для того, щоб підібрати виконавців на всі необхідні ролі в церемоніалі зустрічі письменника, і він примудрився підібрати таких, до яких Скотт відчув моментально неприязнь. Коли невеличка група офіційних осіб покинула Інменхол і вирушила в коротку подорож під палючим сонцем до місця закладин майбутньої бібліотеки Шипмена, Драпел сказав Скоттові, що вся церемонія відбудеться усно. Скот добродушно стинув плечима. Його це абсолютно влаштовувало. Усне спілкування – це був спосіб життя для Скотта Лендона. «Я вас відрекомендую», – сказав чоловік, про якого Лізі в подальші роки думатиме як проспеченого на південному сонці паскудника. Він сказав це, коли вони йшли до опаленої ділянки землі, що мерехтіла під сонцем, де мала бути збудована нова бібліотека. У вимові Драпаела це звучало як «біблійтейкай». Фотограф, якому було доручено зафіксувати сьогоднішню церемонію для безсмерття, вистрибував навколо, клацаючи і клацаючи камерою, заклопотаний як комар. Лізі побачила прямокутник свіжої бронатної землі недалеко попереду, розміром десь 9 на 5 футів, як їй здалося, і розпушеної цього ранку, судячи з її кольору, який тільки щойно почав блякнути. Ніхто не здогадався зробити над цим місцем навіз і вже поверхня свіжо розритого ґрунту набула сіруватого лискучого кольору. Нехай би ліпше це зробив хтось інший, зауважив Скотт. Тон його голосу був веселий, але Драпаел спохмурнів, наче ображений якимось несправедливим звинуваченням. Глибоко зітхнувши, він продовжив. Після вітальних оплесків – вступна частина. Як після ночі день, промурмотів Скотт. А потім ви скажете кілька слів, закінчив Драпаелл. За випаленим пустирем, який чекав на бібліотеку, блищала в сонячному світлі нещодавно залита гудроном гладенька поверхня паркувального майданчика, покреслена яскравими жовтими лініями. Лізі побачила з її протилежного боку фантастичні брижі на поверхні води, якої насправді там не було. З превеликим задоволенням погодився Скотт. Незмінно добрий гумор, яким супроводжувалися його відповіді, здавалося занепокоїв Драпайла. «Я сподіваюся, ви не станете говорити дуже багато на відкритті будівельного майданчика», сказав він Скотові, коли вони підійшли до обтягнутої мотузяним бар'єром ділянки. Сама ділянка була порожньою, але досить великий натовп уже з'юрмився навкруг неї, розтягшись майже до паркувального майданчика, який був значно далі. Ще численніша юрба прийшла слідом за Драпайлом і Лендонами від Інменхолу. Незабаром обидва натовпи злилися, і Лізі, яка зазвичай не мала нічого проти натовпу, як і проти турбулентності на висоті 20 тисяч футів, чомусь налаштовувалася вороже до цього великого збіговиська людей. Їй спало на думку, що так багато людей у такий спекотний день висмокчуть усе повітря з навколишнього простору. Ідіотська думка, але... Щось дуже жарко навіть для Нешвіла в серпні, чи не так, Тоней? Тоні Едінгтон із готовністю кивнув, але не сказав нічого. Єдиною його реплікою досі була та, якою він ідентифікував фотографа, що невтомно вистрибував навколо них, як Стівена Квінсленда з нашвільської газети «Америкен», що працював також і для щорічника у «Тен Нешвіл Рев'ю». «Сподіваюся, всі ви йому допоможете, якщо зможете», – сказав Тоні Едінгтон Скоттові, коли вони розпочали свій похід туди». Коли ви закінчите говорити, сказав драпел, пролунають іще одні оплески. Тоді ви, містер Лендон. Скот. Крива посмішка зблиснула на обличчі драпела, але за мить вона зникла. Тоді, скоте, ви підете і пегекинете ту першу надзвичайно важливу лопайту за землі. Пегекинете пешу лопайту за Лізі Лізіна мить замислилася, перш ніж до неї дійшло, що це драпел на своєму неймовірному тягучому. Луїзянському діалекті сказав перекинути ту першу надзвичайно важливу лопату землі. Мене це цілком улаштовує, відповів Скотт, а більше нічого вже не встиг сказати, бо вони прибули на місце.